Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa menvela Allah në falenderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe fali kërkojmë e ne të ndërru dhe dhe muatër dhe son të, të jemi në takimin në radhës dhe me temën që kemi përzidhë të trajtojmë në heret që ka bë të bëjmë së mundit e zamrave dhe në takimet e kaluara kemë trajtuar smundin e parë që kemi parë se filloi me të katë cikël ligjëratash e ka qenë ndër rrimë një smundë të quajtur nifaku on e kemi përkthyer si dyftërsi hipokrizi dhe atje kemi shfaruar kuptimin e drejtë të kësaj fjalë këtij termi dhe gjithë ato që kanë të bëjnë me këtë smundje shfaqjen e saj problema që problemet që i sill kjo smundje dhe shërimin e kësaj smundjeje Së onë të me lene, alo gjellero, dhe të vazhdoj me smundje radhës, e që është smundje gafletit. Këtu për e quaj, e pasta e sërujnë për qëfar smundje bëhet fjanë. Të ndëru lezër, kjo smundje është nga smundje në më të përhapura, veçenisht në kone sëtshme, dhe është aje që vazhdimisht shkakton përlimit të mëdha në mesin, edhe të besimtarve dhe përret njerëzën përgjithsi. Gaflet është e që i ka disa kuptime fillimisht gjuhësore, pastaj edhe fetare shëriatike. Në gjyë në robë, rënje kësë e fjale jep kuptimet e një pakujdesie, neglizhen se kur një është i pavëmendë shumë, nuk jep rëndësi gjërave të rëndësishme i shkujdesur njëtë në ti e kështu mëral. Kjo është në aspektin e djues për çka përdoret fjala gafle. Ndërsa në aspektin sharia tik fetar kësmundja është e definuar me definime të ndryshme nga ana e dietarëve, e un kam përzier nga këto definime katër elemente kryesore, jo katër definime, por nga gjithë ato definime, domthonë, kam përzier katër elemente kryesore, të cilat janë zatën dhe kryesore të dhe të, të gjitha definimeve tjera. Qka do të thotë smundje e gafletit, me ku njëri gafin, është smundje e zemrës, është problem që shkakton pastaj përlejme tjera si kurse do të të të cekjim, mëpë. Përbërsi ose elementi pari këti definime është të i përgjigjesh epshet në kërkeset e ti. Kjo është gafle. O njeri është i hutuar i pavëment shumë, kënë përëngën këpë e dëgjënë, kujtë për i përgjigjet. Andaj, kjo pa vend shmëri, dhe, dhe dhe kjo pa kujdes i ti, e bën që pastaj me ndjej këdha që e qënë shkatërëm. Andaj, në, në, në fillet e para këtë, të këti definimi, kuptujmë se kjo së mundje ka për që njo të humbë kriterin e dur përca për këtu liderin. Kjo është të rëzikshme. Në kjo së mundje bënë që njëri me hum, liderin, kanë me engu. Dhe pastaj, si të hum, njëri liderin e duhur, e përshë është i gatë që me zafinsu. Përndaj, kjo është përbëria parë e këti definimi. E dyta, është humbja e kohës në gjera të kota. Shgafle. Në në qka shgafleti, e para thamë, të thëtë, të përgjigjuret kërkesave të tepësh të natyrës që kërkon. Humbja kohës në punë të kota. Nuk e vlerëson kohën, nuk e din çmimin e kohës, andaj e shet lirë për gjëra të pa rëndësishme, për gjëra do të thotë ë nuk kanë të dobi, për gjëra thjeshta të kota e jep me strajtën. Andaj shikoni gafletë Këte elementi i parë është humbja e liderit Të e dyta është humbja e peshorës I ka humb peshura mi madgjerat Madgabimisht Dhe zakonisht matja gabimisht është në disë savurën e ti Që ka njerë të kush madgabimisht për përqefti, apo, për qëfti Apo Mirë po këtu gafleti bënë që ajnë me madgabimisht Që pejge mirë i sasëllë me në disa dihi tha Më gëbunë e më këbunë është a shum, i cili, gjërat e shtajta shumë, i japë me qmime të lira shumë. E pse këniri bënë kështu, e sonë të përëmësojmë, bro. është i kapluar dhe i prekur nga smundja e gafletit. Do thotë, e përë është, humbje e orientimit bosullës, liderit, këtë duhet mëngu, humbje e kohës, dhe mos shqizimi i duri saj, veçanërështë, mund të veqojmë këtu, unë bja kosë për balë gjërave të parënësishme dhe të kota. Dhe elementi të retë, i këti definisohin të gafletit është dhe nja pas kësaj bote duke harua hiretin. Me thonë, gafleti bënë që njëri i preko me këtë smundje, mos të ketë largë për mësi, nuk shë largë. Nuk sheh për të dunjosë aftën. Ai nuk e sheh Ahiretin. Ai nuk e sheh Siratin. Ai nuk e sheh Hesabin. Ai nuk e sheh grumbullin për Allahut. Ai nuk e sheh Xhenetin. Sa javon? Prandaj gjithta këtu i shkakton gafletin. Ky është kuptimi i gafletit. Andaj kur flasim për smunën e gafletit, flasim për smunën e asaj që njeriu ti ka humb li derën udhëhecin është pa u dhës. Ja ka humbur peshorën e vlerësimit të gjërave dhe ja ka humbur të ardhmen vizionin e largpamjes më nuk është e larg. Gjithsa këto nëse kena parasysh, se, e kemi para sy është do të shohim se sa e njëjë njerëz të prekun nga kjo sot vërtet dikush shpëton gatritat, por nëse shpëton gatritat dyat i binhise gjithçujsh ose spaku njëra peytyn autom. Andaj është e rëndësishme shumë ta kuptojmë për çfarë bëhet fjalë, do ta kuptojmë realisht do të thotë çajmit e prekur dhe si preket dini nga kësmundi rreziku i kësaj, shkaqet e kësaj, si manifestohen jetën e një përditshme kjo praktikisht dhe në fund si të shrohemi nga kësmundja. Do të marrësh çdo këto pika, nuk kemë mundësi me këto ushtonte, më po kjo është një lloj harte e orientimit ka do të shkojmë na inshallah në të ardhmen në trajtimin e kësaj e kësaj sëmundje aftë. Gjithashtu dietarët e kanë përmend edhe një element të katërt Në definimin e gafleta është humbje e ndjesësisë, e pa ndjenja, ana e gaflet e voncha më e dheh njeriu në kondjenja. Për dashur, për shembull, nga njëre, dikujt, një diku t'i thosh një ajet, i thosh vetë një diku, i thosh vetë një hadith. Ose për shembull, mundemi na me dëgju, mundemi me dëgju të shkaqë dikush fletë për gjëra me të vëllet madhore të ahirejtet, edhe shumë thishë të hongërë të pingujma të sanë apëtën. Apo, kja ka hisë e gafleti këto apët. Ka hisë e gafleti këto apët. Nga se pumë djesia, s'ka ndjenja për këtë qërshjë më apët. Për ndaj edhe djetarët e kanë futurë edhe këtë element të këtë definimi i gafletit. Pra në kjo është elementi 4 i fundit në këtë përzihdje të definimit çka është gafleti, për çka po flasim? A ne po flasim për humbjen për e udhëhecit, po flasim për humbjen e peshurës e thënë ndonëherë me i vlerësu drejtë gjërat, veçanërisht kohën. Po flasim për humbjen e largpamësisë, s'ka larg, nuk s'ka herë atë, s'ka diunja dhe humbjen e djesisë, s'ka ndjenjën. Gjithë kto i sjell gafleti. Andi edhe Allah Gjallahu Ala ka fol shumë në kuran për gafletin Edhe vetë pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam E do të kime rastë edhe të, të pikat e tjera Këtë flasin për rëzikun me nëzua jetë për këtë qështja Mi për në filim do më i përmen nisa jetë Që flasin për gafletin Allah Gjallahu Ala flet në surën kaf Për gjendjen e disa njerë dhe ditë në gjukimit فَادْلَا وَصَدَّ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ق 20 22 الله جل جلاله ولاثوت ذا دت يفريت سوريت Dhe kjo është dita që Ua kemi të rrëjtë vrejtën për ta U kemi e thënë kujdas Ja ardha ja dit Ua gjatë kullu nefsin Ma aha sa ikun Va shahid Dhe dhije Gjdo njeri e me ta Një melek që uëdheq dhe dëshmitar Këtu e kivanin Ma artar Këtu është pozicionin Lëkat kun të fi gafletin Min hadha që i ka jeti sa bukëve dhe finën, ndaj gjithë saj e kuni pa vëmendësëm, i pa kujdesëm, kësoj në gjarje madhështore, këtëre zhvillimeve të mëdha, nuk i ke kushtuar vëmendje në duhur, ndaj së dje i, së dje i hutuar, së dje i habitu, që ka pëndod? Andaj Allah, të ke shef në anke gjeta e ke, së dhe e zbuluan perdhen, që të ka përmbu me paket, apo e shetash, Për basar dhe ke lijehu me hadith Andaj, do njeri, e ke po Nga, nga të mere që ashe Nuk ke levit shikimin Si i ban përshype asgjohan ashe Levit sa duqdoren, ajo është habit Dhe mahnitja e pëmjes Ja ka bëqe me engulit shikimin Ndërtimin e duhur Do në kur këndelet Bëqe një njeri në befasit e ndryshme Për shamë kur këndelet I shtongë në sytë Ndërtim caktua, nuk shë i ashtë asgjohan nga mahnitja, nga shtongja, nga befasia. E kjo është e që fletë lau për te. Andaj lekat kun të fi gafle të minhadha, gafle. Apo, andaj përbal tërkësaj, tërti të zhvillimi, ti ke qeni pavëmensëm, ishkujdesur. E kështu më rrata. Neglizhend, ke i njëru tërkët, nuk e ke vlerësu sa duhet atë që të është thënë, e kështu më rrata. Dhe ashtu Allahu xhallahu ala kurflet për Kur'anin, për zbritjen e Kur'anit thotë: "Litunzir qauman ma unzir aba'uhum fahum ghafilun." Tikë ard në këtë Kur'an që to atëh që është vëmendje dhe vërejtje atyre të cilët ishin ne hutitë mëdha thotë. Kurani ka ardhë me këndel. Andaj, nëse Kurani ka ardhë si shërim, i bje që gafleti është smundje. E këndërta, se Kurani nuk vjen me shëruë shërimin, ju, jo, vjen me shëruë smundjen. Dhe këtu Allah u përmenë se Kurani ka ardhë shërim, për qka? Për gafletin, për hutinë apëtën. Nëndërsa, pejgamberi, sallallahu sallem, në e përsilë një një njëri interesantë nga dita e gjukimit, edhe këtu do tëtë kërjefjale e këti rëfimi është gafleti, tema që po flasin për ta. A në gjitha këtu e më këtu rëndësine e kësa i tema, rëndësine e kësa i tema. Tërëzmeton Ebu Said el-Khudari, radhjallahu ta'ala anhu, i që li thëtë ka thënë pegamberi sallallahu aleyhi wasallam, Jujja u bil mauti jaume l'kijamati ka ennehu kebshun am lah. Do të, të silet, ditën e gjukimit, vdekja në formën e një dashi të majmë. Allahu gjallë lewale e formëson që ka dëna i vetë, a po? Nga se vdekja është kresa Allahu të prejk njerëzit, dhe ata pasoj prejkja, pas të shihimi, kalon gjendje tjetër. Allah o dhët kullu nefsin dha iqatu l-maut Në qdo nëfës kome e shiju vdekin Aja shijuhet Dhe pas të shijimi ndronë gjandja njerët O shkrije se Allah Jallahu A'la Dhe Allah e fërëmëson qëfar do të gjandja dan Kësë i radhe jëmën qiyame e fërëmëson Allahu në qëfar Njët dash të mime Dhe thot pegamberi sallallahu alai sallam Dhe thërët një thërës Ya ahle l-janna këj vendusit, këj dash, vendusit mes gjenetit edhe mes gjëhnemi dhe thuat, o banorë të gjenetit, a e njëhni këtë, dhe ata i zgjatin qafët e tyre me pa për qëfar bëhet fjallë, dhe shikojnë dhe pas të e shlojnë, në amë, po, kjo është vdekja, po po e njëmë, e këna shriuna, e këna provu, e dimë kusha është kimi, dhe, këse kanë kalu, pas të i thuat banorët të gjëhnimit, Ja ehle nërë, obanotë të zjarët, a njëhni këtë, e, kët, e ata i zjatin qafët dhe kokët e tyre, dhe shikojnë dhe thonë, po, kërës dhekja. E posa ta apërojnë dy pale se e njohin, apo e shirit ta dhekjen, atër e thotë pegamberi sallallahu a.sallam, fe ju mërë u bihi, fe ju dhbëh. Urdhruat, Allahu arnën këdën dhe e therë këtë dashë fund edhe atëre një thërës tëtë ja ehlën gjenneti khuludun falamaut u ja ehlën nari khuludun falamaut u banor të gjennetit për jetësi dhe nuk ka vdekja vdikj vdekja u thër vdekja s'ka kush me shihu mo apo s'ka vdekja mo khuludun falamaut për jetësi dhe nuk ka vdekja dhe u banor të zjarit khuludun falamaut por ia si dhe nuk ka vdekje dhe kur e përvendoi kët pejgamberin sot në këtë rast këtë gjarë, që ngjarja që do të ndodhë vërtet saksisht lexoi ajetën ku Allah u thot: "Wa anzirhum yawm al-hasrata id qodi al-amru wa hum fi ghafla wa hum la yu'minun." Maryam ajetën e rathënon dhe pas sa lexoi kët ajet bën të shai pejgamberin ka dunioj akshit. Kjo është për çyllim më vonë o enë dhirë hum jo me në hasëra, te këshiloja ta, dhe kujtoja ta, dhe tërheqo dhe mandjen, për ditin e dëshprimi dhe shgenimit. Idhë kudija lë amër, kur gjukohat dhe prehet qështja, ndahat mes njerëzve, ndërso këta njerëz janë jan të hutuar, ndaj kësoja për tën të nëtfi gafle, në tot pejgamberi sosi më ka përmendur se ndarja e njerëzve në këto taborë pikërisht është edhe varet nga pozicioni i tyre përball këtij problemi gaflet ose varet nga niveli i të prekurit nga kështjuna që është gafla. A e ke ditë ti më djalto? A e ke ditë? Ai ka një vëmendshëm. A e ke ditë? të është përshërbim me të tërmet e definicionit të apo nga se kështu e definuam, aja ke ndiket, aja ke përshtat kohën tënde kësë nëgjarje, aja ke dëgju atë që shtëpije, ka në ke pas udheqës në këtë udhësim, në këtë botë, gjitha këtu e në përgjit që duhet me i ditë, e që trajtimi i duri kësë e smullja në i mundësëmi i njoftë, pëndaj, Allahu gjallahu ala po edhe pejgamberi sallallahu sallem na kam përmenë nërse sashtë e rëndësishme ta njohim këtë smundje në nënë tjetër të ndërullo dhe kras rëndësisht dhe definicionit pike arrasu du me të rejtu në mërë pak më të detajzuar është edhe rreziku i kësoj smundje në më nëpam përgjithsisht njëri i preku nga gafleti qka mundet mirë po, ka haloti qka më të detajzuar që duhet të kemi parasu i kështët. E para kuptuam se gafleti e udheq njëri unë. Në munges të udheqësit të dur, gafleti e udheq njëri unë drejtë shkatërimi dhe dënimet. Allahu Gjalli e Walla thotë, fën të kamna min humë. فَأَغَرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنُّمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ نِئُهَا كمَرَمْ دَيْتُّيُرَ فَرَاونَت دَهُرْشِسَتِي فَأَغَرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ دَيُجُّتُمْ نَدَيْت اِمْبِتُمْ نَدَيْتِ نَقَسَاتَ مَهُوَنَ أَيَتَ përbalë argumenteve të una, përbalë merekullive që i sallëm, përbalë shpaljes, ata ishtën për përbëmendë për për shumë. Nuk javënëshin veshën sështë që asë Allah gjallëvalë, dhe. E ku ishtë, ku, ku shkuan me këtë mentalitatë të këti gafleti? Ku? U shkatruan. U shkatruan. Përndaj, gafleti e uëdhëhesh një rion, nëse nuk këndelet, nuk shërot, e uëdhëhesh dhe i shkatruimet. Edhe në dunja edhe në akhirat Allahu në ruajtëm më nejë Allahu kështu e përshuan për fundimin e një njeriu i cilë e ishte i begatuan dë nja kështë i njëzit shumë ta mirë po ga fil me ndonë të se s'ka me dalë kur për i kësa dë njaja me ndonë të se kur për Allah s'ka me dalë me ndonë të se është i gjithë fuqishëm i pa vëmenë shumë për realitetin i pa kujdenë shumë për obligimet dhe që fari ndodhi fëndë të kam na e kapëm, subhanallah, e kapëm, dhe spas ka me i kapëm. Pse i ndodhë i kja? Nga se ishte ga fil. Nuk e ka pareminu se kjo ka me i ndodhë. Andaj rrugë e shkatrimit, rrugë e humbjes e kështu mëral. Njënështu pej rëzicjeve që s'jelë kjo smundje, e të shumë ten këto rëzicje, është se kjo është mundet të nërëpër dhezërë Rëziku i ma disoj është Pa mundësën përfitimin nga Argumente Allah Gjallahu Ala Do më thonë Nëse njëri është i preku nga gafleti Ka mundësi edhe me i dëgju argumentet Ka mundësi edhe me i pa argumentet Epa për nuk përfiton për e ty në pëtëm Cikur së ndodhë për shumë njerëzit Shuhin dit për dit njështë të vdhej këtë duke shku Se u leshe që e qe i kom e kohë njëzme si Për shemë më dhomë subohonë Allah Së përfitan nga kjo vdhej Kjo është argument Argument të Allahu Gjallahu Ala Gjumë është argument Omin ajati hi menamu kumbin lejnë Nga argument të Allahu të është Gjumë ju a i natër Një fleni natën e Paramenën që kjo është argument të Allahu Gjallahu Ala Ta ka si lë Allahu të barek o tala Po njërët nga flet Për janë flanë, qotë për gjumët Hecë që alesh a i kjo gjumë Nësë Allahot Vë min ajatihi Nga argumentet Se aje është Allahu që mërëtën të adhëruat Se aje është që do gjerë në dorën e ti Menem u kumbi lejnë Gjumë i ju e që e bëni natër Dhe sa so ka argument në kuranë që Allahu Gjumë në ka silë argument A marëm këtë argument A përfitom ka kër argument Dikush po e dikush jo E kush përfiton e kush jo, Varsisht nga, në shikon, sa argument e njëri si dhe të në përto, i prej këto argument e ishen, ajo është dëshmitari tyne, me për nuk do të se përfiton për tyne. Qka është për njështë e këti përfitimi, gëfleti. është prej nga kësë mundje, se ndijen, abeshen, nuk e ndijen, nuk e shër, i pavëmend shumë, nga përëtimi i, aje e të avëm. Argumentve të shumë ta. Allahu Gjallavala thot në, سورة الاعراف الايه 36 سأصريفو عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيلا غير يتخذوه سبيلا ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين Se asri fuën ajati e ledhina Allah u thët Do të apamunsojnë përfitimin nga argumentet to në atyre të cilet Tregohen me ndjem dhej Ndaj dëvërtetës Të cilet Sarë shënë argument nuk besojnë E shënë rrugën e drejt nuk e ndjekin E shënë rrugën e shtramt atë e ndjekin Këtë janë më huasit, mirë këtu janë këtë këtë këtë bre largimi nga udhimi, dëvjimi, mësë përfitimi, këtë pëjdim, pëse, pëse ndodhë këtëra, gafilin, nga smundja e gafletit, Allah ka thamë. Andaj më shkaktari mësë përfitimit, kështë që të nëzëgëzër, dalimi mes gjënatëve të para, Datësh e kanë pas tyre për ballë ajeteve të Kur'anit, për ballë ndikimit të Kur'anit, për ballë ndjesisë e kanë dir ata. E kanë ditë atë men peshën e kësaj që kanë. Për dalimin nga ata që janë pas tyre, nuk është në azot e presën nga flatë. Prandaj nganjëherë për shkak të një ne një pamundësi më e njoft shkakun kryesor të dalimit e kontestujmë nga njëherë, e kontestujmë nga njëre të fullrit, për ato gjenerata. Smonë nga ta me mirja, me largën ata, ataj në konë sahabat, ataj në konë tabinë, a tabin. po, nëse largohet gafleti, e shë që duhet me fullë për ta, anë e gafleti të bënë bajatë se lefinë, po thëmë shushipë, jamë marë e qëfarë, na këna tjera rëthona, që hi, sa hikin e të të të thonat pa dhe ju kam thonë nuk është e këfund e kërkuar që vija vij me konë nësasi me tap, tën, ta pëton ja, ata ka ndallu me zvetin nësasi në kush u falë gjithë natë në kush gjithë natë e ka pasë ata e po kuptimi i fesë i drejtë në dhënimi Allah të bare këvojtala a po prioritetë që ata i ka pasë e të tjera të tjera E këtu janë ato që i dallojnë ata. Për këtë arsye të ndovë bazë nuk përfitojnë nga e dhërt e Zotit, sunetet, por as nga sahabët, as nga tabe gafile. Nëse gafleti e bën të pa vëmendshëm, lexzon çfarë ka bëu ata, edhe gafletia përkthe ndryshe. Kur lexojnë çka kanë bëu ata, i thot gafleti përkthyesi i tij, "Nga se kjo është udhëhecia, po a tham e ka huq udhëhecin?" O dhe për kthyshi that. Jo, Allah, s'u shkojun për ta kështu. Kjo është gabim për kthim apo do të më jesh fjalën e duhur me ta për kthysë Leifen. Nëse do me përputhë tipin. E, për. e le zonën jetën ta përthen gabimisht hadithin ta përthen gabimisht. Ku ç'e bën kët? kët e bën gafleti. Gafleti e bën këtë bën gafletin. Gafletia bën kët për kthim. Jo, jo, jo realiteti. Jo, nuk ka çashtu realisht. Gafletë është ai. Për shembull Un mm. konë mahashme ku skeçi musliman praktikant në shëmica noshta kam pritukë të kopë apo At kujtohet atëhernat ko kur t'ka thon dikush mu fal ose ka heku për kësaj çusta për këtë gafletë këtë çështje apo e dim çusta për këtë këtë çështje në formë tjetër kur ju ulzu a shtargu gafletën këtë çështje apo s'është ai për këtë mo çka ka ndru ti çaje që ajo kohë është që të rëthone që ka ndru, ka ndru përkthysi veç, interpretu si ka kërë, ka ndru, u dheci ka ndru që kjo është që i bje se, sa so ma teper e lërgojmë nga fletin ashtë ma teper përkthimet këndshme këna me posët sakta pra ndaj në ato fusha ku jemi zhuar, jemi këndelur s'ka ga flet në ato fusha përkthimi është komplet të man në ato fusha ku halako ga flet Halo është tjera, për kthimin i para 20 vite, çaj për fytesë është. Veçtasht do fusha e tjera, normal është ka puna. Dërgojë gafleti për aty, apo aty për kthimin e mirë apo. A vetëm nëse në dim çanëra në kuptim, në kuptim. Shënjet e piksimit e ndrojnë me anën aftën kuptimin. Mos flas për shprehje, mos flas për formulim, apo. Në presje nuk e çajt ku duhet me vendos. Në pikë që dikun tjetër këtë thërshkar. Mund se raton e ka smisë, po na po na shërtsova le na bën hallall apo. Ëmërëse nuk u bë rahat, unë më dal para as ta bën hallall apo. Andaj po them që shënjat e fiksimit nganjëra nuk do të kuptimo da, po nëpërse që dikun tjetër kuptim ka. Këp. Në pikë dikun tjetër kuptim ka. Këp. Ende se shënjat e fiksimit e ndrojnë kuptimin, i cili pastaj mund të nkon një presje mund më qenë ajo që të disponon edhe një presje mund tjetër që është atë kçetson një presje por çampo sikurse e sillin shembull aty të burgosën ata që të vritet presje jo të falet mos vet ja kanë du presjen të vritet ju presje të falet u faq apo ju janë piksimit i androjnë njëtë jetën komplet, po, në shane pikësivit, po. para mëna, fjallurë e, e sa, so, po. apo eshin i ndikimin e gafletit në mërapshin e përkëthimeve, a në kina problem na me përkëthyjës, s'ka lidhje kë koha e venë e kështu mërët, ato vinë mësanej, edhe këtu i kanë ndikin, po në esens, për ngesa ju në është e gafleti, fillëj me është, pas taj është e të... qeshtet e tjera, vëllaj më ishën për shtatë nga bagi mirë, edhe përshka këtë kohës e vendën, edhe me kohës e mërshme, ishë ish gjithë modeli. Nëse së është kjo islam, no, me një kohët saktume i ban njëzmat mirë, e me një kohët saktume së një ban njëzmat mirë. Ja, që kjo islam është të përpër. Ama probleme është, kër ka pengesa, me ndiku islam e si kërës është gaflete. Andi Allah o këso tha, se asri fu an me ndje lartë. E ata, ata, ata, cër. e pëse më ta kështu krejtë, pëse unë duhë dhe kjo? O këa në anë ha, gafili. Nga se përbohët zikë, sa ata ishin, gafila. Kjo është ga gafili të që përflasën për të. Kjo ërë rëzikë, ola zinë jëfdo. A në e shiko së është i rëzikë shumë. I rëzikë shumë është se, qënë shkatërim. I rëzikë shumë është se, t s'kupton kur që përdo me thon nga fjale që është dash me të bët lumë tërë, të bën fjale me të bët, të shgën njërë dhe të shqetsuar e kështu me da për ndaj a tha Allah në Kurën, taha ma enzalna alejke në Kurënë, një të shka nuk të kemi zbit Kurënin me hi e këti, jo jo da ka në zbit Kurënin let me posti e cilë në kina nësat e pa dykusht ne e ka nëru pradikun Dikon në druçka. Dhe çka është rregull? A u ndrysh teksti Kur'anit? Jo, ja, ky është ndryshon. Ky është ndryshon. E çka kanë rrugë? Si duket nga teksti ditëveshe, diku është një problem, thënë. Apo nga teksti ditëzamra, është ditë lashë këtop. Apo e këto lashësh është ato i thon gafle. A kuptova? Që açi po të bën problem Kur'ani me ta lësujë tën me disponuaj në është ta rrugës dikun gafleti, pa e qëtë një presje dikun tjetër, apo edhe nuk për përgëzën Kurani, nuk për tjabë vëdnatë Kurani, nuk për tjabë ambicja, për kundazin, letëzojme dhe qepë lëkshti, qaj problem, dikun, dikun ka problem apo. Andaj, kjo është rrziku që jesh ka këton gafletet e në të vëdhët dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Rëzisht të kafet është se fundi i ti është shgënjim, dëshprim, i pari parushu. Që ka njeri mundësi më mu shgënyj në qëka caktume, e pastaj disponuat, i ka përsenatëm. Mirë, po, në shgënyj, shgënyjim që nuk ka u këshë gëzën më apëm. Qëka do që i me i thonë, një asë së me disponuat më apëm. Kjo është ka që andai këtë gënjem të pari parushum të pakthyesum asnjë rëngzim e bën kush nga fletjat. Fat Allahu jalla jalaluhul Quran. Wa qtarabal wa'du al-haq fa idha hiya shaakhisat absarul ladina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin në bëjanë në të shëta'atë. Allah jalla vëla tëtë, është afruar, a jë ditë? Për jë vëjanë, waqtërëbë lwa'adu l-haqqë, prëmëti mi sëktë jë kamë dhënë. Allah përëtë, për afruhetë. E a të ditë? Fa ida hi e shëkhisatun ebësaru allëdhina këtërurë. Të të shashë ata që muhuanë, në kanë shëtanë shëkimë të të të të të të të të të të të të të të të O filan, e e shaj, i shtongur nga të mirë që ka po, i shtongur nga pomja, i shtongur. Qëfar thurën, ja, u e ilana, e malkojnë vetë vetën, ah, që ka nga gjithë neve, më zvetë për neve. Kush u asulli këtë mirim, kush u aska këtoj këtë keqë ardhja? Kus mu është ka këtej, këtë dërshpime, këtë gërëmë, së po nëpë, e ke po për shambullë, të gëllë dhe nëse shenë njërë, fort mërëdhishëm, për që ka më bëllë, më së ta dikur diqka, po, po, më së ta dikur diqka, më së ke po diqka. Ma që njëri nësa, ba, dhe, he së ka disponim, e vesin, më së ke po bërë një ndër të keqë, më së ke po diqka, po, së në, është nër edha i së të përgjigje, dhe së të thëtë, ah, më zëtë për mu, qëka kime, për Allahum, pëse o në kështë e situata? Allahum, që kanë me thonë vëqë një përgjigje, qëtë kënë në fi gafle, ah, më zëtë për ne, po, po të hëtu pas kemë qenë, po të pavëmendë shumë, të pëkujdenë shumë, së keqë pas kemë neglijxuar një realitet që së të në ndodhë dhe zhgënimi, dëshpërimi që çardhja por me pamundësitë e kthimit, që është hala më e keqe, gjitha këto i sjell, gjitha këto i sjell gafletë të, të ngroza. Andaj, është mundje e keqe. Psfundjen e ron, është mundje me pasojat të mëdha e rrezikshme. Që njeriu më detyron të bëjë situatë që zotërohet më mallku vet në atë ose me klith klithje që nështa ndonjë sikur të të bëgon me eni njerëzit, e ti, një njerëz të klith në ti ju prish jetën e Allahu plus si hata si piet kujt mund të nga klithja e ti Allah nuk e lut apo prej rreziqeve të kësaj smundje është se gafletim mundson Gafleti mundësën sundimin e shëjtanëve në binjerin, apëton. Sundimin e shëjtanëve në binjerin, gafleti, apëton. Nga se të ndërmënozër. Qka është e që e imunizën njeri unë kunder shëjtanëve? Përmenë dhe Allah gjallë që ali hëllë, përmenë dhe Allah të barë këtanë, aje imunizënë. Mirë po, kush e din vlerën e dhikrit, aj që e ka pëshorën dorë që është duhet, e gafleti e ka hun pëshorën. Për ta është, ma e rëndësishme me përmend njerëzit, me përmend të metat dikuit, me përmen të dikujt, me përmend dështimet të dikujt, me përmend që po din dikujt, se me përmend allë në hëndë qëllë në hëvalaftë. Mi thënë, o no, burë, tënë kitë më abet që i bujnë përfironin, që të në kitë lefdojtë që e bone filonit, qëka fitove të jopë? Qëka do qoftë taj filan? Me kunaj artist, me kunaj sportist, me kunaj biznes, me kunaj... I... Qëka do qoftë? Gjitha këtu përmeni, gjitha... qëka ti fitove, qëka? A edhe që njëtë e kështë përmeni Allah në Gjallahu ala, qëka kështë më ndodhë në të jopë? Gafin, andaj tha pegamberi sallallahu alai sallam, Kër njëri ju afrohet të kështëpia ti Dhe pasi afrohet në shëjatin Thotë pegamberisëm, aji thotë Bismillah Me i një shpit vetë, së është gafil Ja, i ashtë i vëmendë shumë, i ka me atë mirë Bismillah Thotë Shëjtoni e humbën E humbën bujen Së këtu son të buj, s'ka, hës një piktuit Se thotë bismillah Në se ule në soferë thot bismillah, thot shëtani aty në dvedve, thot ik një prej këtu i se këtu as buk së paska, as buj, as buk, as asgjë, dhe nëse hint të shtëpia ti nuk thot bismillah, thon buja na dul, prejtë se edhe buka, po këtë ka më në dalë, e dhe si të gjithë në sofr as bismillah, thot na dul e dhe buka, e ati që shëtani hint të shtëpia, edhe në sofr han buk me ta, si ka punë mire me Allah, të. Bo, nga sa të të një përzihën fjallët e mira që ti a thush grusën e thonë, ti a përstilë, për i duke që i pëj bërtet aftën. Që të një sufer, mësa ta që të jënë. Edhe kur dikën e livet të thush, a ma që të bukë, a, tët, të të allo, a bo, një që a përtheb që a bërtet, së bërtit e mërë Allah, e ashtë aty një që pëj, a ti pja që zonë, a ti pja që zonë, që shë të shkje bukë, a ti a që zonë, tjë, e, a bo, prandaj, më, a të s'kje bërtit Acharon raporta. Pse? Pse apo bon që të bunj? Nga fletja ka po, ja ka cil dhenë nga fletja. Apo nga fletja ka cil dhenë. Ai këove Bismillah e moftos me tirofton. Po. Ai sot njerës që kanë kiesash peshë rafton, kanë të prrume, e kimi siket këto në profesor ligjërota, po këtu bënim ditë për ditë po na vijnë. Të smujë të dëshme që janë preq nga msyshin, nga sehrin, nga këto. Këto ndodhin është e vërtet. Mir po Pëndruar mos mëçi njeri gafila me konvencion me lejen e Allah xhallahu ana baj problemi është me thy murin e atij që thot bismillah baji telosh është me inë trupin e atij që thot la ilaha illa allah në sakt i vëmendsu me nuk ka gafelata ja telosha kanë po madje të, të pamundshme kanë ato telosha kanë por edhe kështu kushtimisht amarë është të pamundshme kanë sko ka me yll ka kim hijlla ama gafleti Po, i hëtum i hëtum e pa, pa vëmend shum a e dini që të nërdo dhe dhe, dhe, dhe pejgamër në kam su që njeri kër i desh të eshat të të bismillah nuk e shuhin mua deshët veshët nuk kam zime e po a ma që i hi këtira të të të bismillah njëherë është të jepten a da e këmëse kem në së rrasë të tira këmë thonë në kërë nuk i kështë në vëmend një momentit Në më nëm çdo të duhet shumë keq me bod, por u boi tani shumë keq alo. Jo. A ka po kurin kër të shkuqur. Allah na ruaj, po ju kanë dhënë njerëzve me kërnësi të shkuqur. Në autoban 100 km. Po aty nichin një zator normal nichin urë grind. Po lum nichin urë. Edhe jet u lidhën telefon. Aty janë sekonda. Apo sekonda dhe dikum përplaset njëri. Dit. Apo ta. Qi është baktet ditë të shko për 2 sekonda e po çaqçë këtu. Nuk t'i ha pa fat më shumë hutia. S'i ha pa fat? A po, ndon dunia çështoj? Po valla, s'ndon. Keponga po gresien dot njerë që vetë pak sekonda i pa vëmendshëm ose gruaja e pa vëmendshme për fëmijët e saj. Pak ndodh që për lutëmi jaftën. Është në dorën, sa i zgjen. E fut dorën në një gjykim të nxit që ka ka që duke vlu. A ndot? Po vetë ç'të ke? Po ç'dë? E ta më në puna mellonëm dësatë minë që është bëqa duështë të... Ja, ati si vinë dësatë, ati i vinë dhëtë sekonda, pa kudesi, në nëzvet e shtë ndorën ku së duhet, a ndodhë shqeput. Sa i vinë thmisë, pa sa i meri barudorën, në është ata njëtën i shë, shjeja jetë apëton. Ka mundësje, po? E, po qështu e me heret është Allah? Një gaflet dhëtë sekonda? Ka thënë Peygamberi S.A.S. Kër n Që dorën, në hershë çadoren na s'ozdalmohet ço i japën. Apo, po një herë po të çkëda mos u bë gafil apo. Mos u bë pavëmend, kujdas radorin dhezën vazhdimisht apo. Për këtë arsye pejgamberi sa salë selam sipër kanë më mësuar. Apo, na ka dhën alarmuesit e mjaftu shum çë dëbojn nga fletën. A kuptova? Alarmuesit e vazhdu shum çë dhe bujnë gafletin, për shambull nëse hinë gjami hinë me komë djathë, ka dalë për që pakë djathën po, kur delë për gjamis me komë të majtë, një me të njëten veç mësë me komë rutinë, mësë me komë gafilë gjithë më njëve menëshëm qysh për delë, qysh për hinë, nëse hinë banjë me komë të majtë kur delësh, e konde të me komë të, të djathë, veç me majtë gjithë munë aparatin e zgjimit aktiv vazhdimis nëse kjoj aparat 5-10 sekunda fiket, në është të kurjës nod Allah alem, Allah në rujt po kjo tani është me rahmet kjo është tani me mirësit Allah Gjellewala e kare tani Allah hështë një këtasso bi rahmetihi me njësha e veçan me rahmet këndon ka një nuk don ndosim bas sebebë që i këndërmor Allah në rujt pandaj dhe më thonë sundimi i shëjtanve ndërhyrja njët në njerëzve vje si pasuja gaflete Allah në rruta. Gjerëtë, nërë lezër, rëziku që e s'jelë gaflete është mos përgjigja lutjeve të Allah gjëllëva dhe. Gaflete është pëngjes mos mu përgjigj lutit të të të. Shqikoni për shambull, ka thonë pegamberi sa sënë, për shumë lutje, e kemi lutit e mëngjesit e lutit e mbrëmisë që besimtari mbrojt me to. Po, ajo është e vërtit. Mirë, po, nuk duhet dhe që me i ledzu e me kushtë i kuj kapëtën, jo, jo. Për me qënë efikase ato lutje të mëngjes në mbrëmjes, në mbrojtje, duhet të thuen me dhe mendje, jo me ga fletë. Se, me ndikuna tje, është tuk shurë në Facebook, edhe këm na këshomit është të bopëtën. Jo, jo, jo, shkëm me ato atë mërështë. Apo, Edhe ja, ti çuri kurrë do të sure do kush më kaq u shtopë. Kështu dik rrezboton. Ti dik në ban? Dik në ban? E kuor zemra. Apo Allahu xhallahu ala kurtë lut, nuk ti kshyr buz, ta kshyr zemrën. A kupton? Nuk i kshyr Allahu buz, çka po thu? Ta kshyr zemrën. E kundërta jona. Njëherë kshyrën goj, gojë, çka po fat me shumë bëni. Në zemrës u kshyrën apo fat? Allah, nuk, nuk i duhet Allahot në vizje e buzve me kuptu që ka po flasën nuk i duhet Allahot niveli zërit meni, njëllat, i zërit me ni, jo Allah, ti si duhet këpun Allahu këshur zemra që pa thot zemra kur ti pëtush o Allah mbrojim apo që kja është përndaj në dëgjëni që ka thot pejgamberi sëllë Allahotë në hadithin që të rëzmën tirmidhiju në dërso shekë Albani thotë se është i pranoj shumë mirë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam udullah wa antum muqinoon bilijaba lutni allahun te bin dur sa ajë përgjigjet wa alamu an allah la yastajibu duan min qalb ghafirillah dina sa allah nuk i përgjigjet asoj lutje që del nga zemrë e shkujdesur, e pavëbendshme dhe e shpërqendruar. Apëton. Qarë për të ka zemrën. Këtu krejtë është bindja dhe gafleti. Te dyrat kuj kanë venin? Zemrë. Lëtën i Allahun të bindu në përgjigje. A komën si një, njëri ju me esil bindje në gjuh? Jo, hëmton. Ande kjo është kombinimi dur. Lëtën i Allahun me gjuh të bindur se ju përgjigjet, le të bashkëpunën zemra me gjuhën, nëse një i lutë Allahot, po zemra asë nuk dhënë, a bindun, a pa bindun, së është kësajt heqa i adhën, po të ka dhënë që nuk ka përgjigjë, po të ka dhënë që s'ka përgjigjë. Andaj, Allahu Gjalluara ka premtu se përgjigjët, ve kalle Rabbukum më du'uni, este gjibillekum, tha zote i më lutëni, më thërni, kër وإذا سألك عبادي عني فإني قريب kurtë pyetën ro e mi për mua un jam afër u gjibo dautë dëgjë اذا دعان i, i përgjigjem gjithsesi lutje sa ti që më thret ka premtuar Allahu xhallahu ala por ka thënë nga zemra me bindje veç tirat leja zot xhallahu ala Allahu nuk e ka thënë premtimin e tij e vjen dikush oh, atë hoj jam tubo dua që sa bash pomërgjijet Apo, subhanë jo, ja. po Allah, robë i gjithë atë, jo, jo, s'po thamë Allah, e, jepa, pa, pëthu. Apo, është nga njëhet, dëpsohet, menën keqë për zotin, që është, kumë pasë ose, përshamë kanë thonë njerëzë, problemë kanë pasë. Ho, është, unë e tha dhe filoni, bashkë e njështë më lutë, ati ju përgjitha muha lopë, të gujdu që të ashtë, kjo është në klasë porë, bashkë Ti mund të kupon bash në familje me dikon, bashk, medikon, bashk medikon, të, të Allahu, so për sa i ngjet për duar me dikon. Është mes ti e mesati te Allahu, solli dhe për ndihmën. Saq Allahu xhallahu ta rëndësishme afërsia fizike, jo laf, të Allahu. Te Allahu xhallahu thash afërsia zemrore. Apo. Mund me dikon afër fizikisht lart me zemër, me dikon lart fizikisht gat me zemër. Kjo është ajo që të rëndësishme. Prandaj ud Allahu luteni Allahun për gjithçka. Thërreni Allahun për gjithçka. Mirpo, duhet azama të funksionojë me bindje. Wa antum muqinoona bil ijaba, të bindur se Allahu ju përgjigjet. E kur ka kështu kombinim, me lejen Allah, e Allahut kimë pashi venddoja e progit nga Allahu te barkuta. Për gjithçka. E vetëm po i them tek çështja e lutjeve të mëngjes dhe mbrëmjes si i themi me na mbronit Allahu xhalla wala. Thoni me bindje. Jo është ka për lezejë e mbronë muslimanët. Jo, jo, në dëzoje, këtë që ka pëthu, që ka përkërkan, e mi bindin o Allah, së nëse lutëm qështu, të i këmë përgjigj, le të të zamët qështut, ashtës i këtë thënë, gjuha, lutët e formuluara, me le në Allahot, vje përgjigja pëtëm. Përndaj, nga rëzije që i sil, dhe më thonë, nga rëzije që e ga fletit është, mos përgjigja e do asë, humbë, mundësia e madhe që çonie kimë nvoj për të vazhdimisht Allahu të përgjigjë lutjeve tona po e këtu pastaj mund të nda namazi sikur se ka thënë pejgamberi sa sallam apo njëri merr nga namazi i ti, tij gjysmën ti, e tij e pastaj ka humbur me përqind deri ka humbur 10% të tij të merr non skruaj po 10% duke shumë më marr pse çka e përcakton cilësinë e namazit dhe pranimet i çka pas sot ve mendja ose këndo gafletave vefolet vallaj ish më vetë. Ka herë, ka herë, i ndodhë njërit, nga, nga ankesa që vinë për namazë, të më honë, njërë sinqertë, nuk din që farsur e kaknur e qatë parë, e qatë parë, e qatë dytë, në qatë dytë, dyt, si qaknur e Allah, e kështë në rama. Njërë i pejë, të parëve tonë, e lau në falë, gjash dhe dhe dhe kënë imam, Nie rozmawiam tu. Korsva Gabova. Sigabova kia kor me bosë vistej davo. No nie mnie, na mo me rabutas, moste mo, no kur mos vidost' chto yo vych podkhodit' diska tetu budu me kadlovam. Yo me kadutash e kych sig, sio me zhiku, yo spodu me kadulka. Chto doni negabanov. A ma kors 60 let kor s Gabova. Eda kur kom, no on yer moska, u me dal mo imam. E kam përt njerëzit, o filan, 16 vjetë, je ku një mamë juni, ku njerë që i kam përcil, ju në falë masin, 16 vjetë. Nuk e mbojmë menë, korë që i ke gabuat. Dhe një, kjo është ba e gje arritje madhë. Korë që i gabuat. Në asë njësam. Hëtë, qëfarë sekreti, kështë e mënesh palo, së të arë fundidës për këtë qështje. Thotë, sërë kominë gjami, Nuk kam pas në zamër gjithë të tërë posë allajën dhe gjene lë hafëm. Kajtë galit e brengat, angarëgjimet të dherë e kom lë hafëm. E kom fut në zamërën ti me veç për okupimin qysh me dojnë për allajën dhe vërra. E që së s'gabën allajën. Qysh nuk gabën allajën. A ne e ndoha në gjithë ka namazë. Më ndohë sa më të i për tjesht i vëmendë shumë, i kujdes shumë, i kryrë ka allajën të barë e kotala. Ne Mir po, le të jetë kalimtar e mos jetë banor. Apo le të jetë le të jetë i ira, rastit e mos jetë i përhershëm, ekse mëlla sigurisht se do sjerohet inshallah. Dhe e fundi gjithu përmban rreziqet që i sjell gafletë të ndëzur, rreziqet që i sjell gafletë është perfundimi i kaç ndonjë hap. Në hadith që njeriu Me i garantu vetës e ti shpëtim në hirat, ko gjë është erantësrim e që shpëder për i dunjoja, po. Ko gjë është me erantësrim e që shpëder për i dunjoja, po. Andaj, pejgamberi së zë më ka thënë, Këma të hjaune, të muton. Vë këma të mutona, të bëathon. Ashtu si kur keni jetuar, dhe të vdesni. Ashtu si kur keni vdekur, dhe të rinjallu një ka thën pejgamberi sallallahu alejhi vesellem men kane aheru kelameh la ilaha illa allah dakhana aljanna a qif yalun e fundit e ka la ilaha illa allah bin jannat çt e fundit la ilaha illa allah andai yri pe njerëz 10000 ka thon oh, oh, o zot më jap përfundim mir o allah më jap përfundim mir gjithmonë e ka një njerëz ka bën dot gjithmonë kurse ka ndu ka ndu filan çka kiki për çelim me kët djep po përfund mirë çush kicav ot e kam për çelim sejs dhe kuriam çtare ç që e melekun e vdekës më mor shpirtin subhanallahu çaqtu i kardi kena mas takshom me nreçat në tret ka vdekë sejs datan po fundemi kam sejs dhe me dik para namë dalallahu xhalla wala an sejs datan ose ai çka ka qen hax me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam haju kon Një hrama ka qenë, duke thonë, lebejk, Allahume lebejk, lebejk, Allahume lebejk, ka rëshi devja, ka rapi devës, është friksu devja e ka godit me shkelme e ka mytë. Sahaba, ka vdekë një hrama. Kor kar koha me vëros, ka thonë pejgamberi, sallallahu sallam, mëse pëshëllin që finë një hrama, dhe mëse parfimos, nësikus e parfimos të i vdekurit. Jo, nga sa e është halasht muhëri maja, pëse ka vdekë një hrama është të Fë inëhu jubë athu johë me në qijamëti mu lebbien Ajët për Allah të ka me doll Pëjvurit ajdel Njënë Allahu gjellë në ura Nihra ma të thon Lëbbek, Allah me lëbbek Pse, qati ku me të vazhdan Kur që më shumë Ku je me të vazhdan Andaj Nga fletë të privanë nga kjo përfëndimi mirët Pse, si kur e thati Bën Gjozë Raimullah Në liber që e ka Fletë për asët i njerët e në fund të vdekjes Ajë që tanë ku a i ka shku malire mashtrait kur pa dhe kur pa namaz apo çeshtu dalë u lapat ai që kanë jetën i ka shku tu bëj fjalë tu shpiftu tu borgibat çeshtu dësa u jo lapat apo ku dhan ai që thon la ilaha illallah vazhdimisht muhamadur rasulullah ka përmend Allahu xhallahu ala subhana kafo namaz me lehen Allahu xhallahu ala e forcon Allah vën këtu raste për kundër smunjës ngarkesave zoti xhallahu ala e forcon që më dalë me la ilaha illallah andaj Kush e përcaktën mënyrën e donës nga dunjoja? Kush e përcaktën? E përcaktën mësë më të madhe gafleti. Nëse njeri ka jetu gafil, gafil ka me dekë, nëse ka jetu i vëmendëshum, është rrungë nga gafleti, që është i zgjuar, i vëmendëshum, i këndelur, ka me dojnë nga këdunjoja duke ju kujtu, edhe në atë momentet shtiran ju kujtu me thonë, La ilaha illallah. Atëherë mendes fillën dorë. Allahu e ka punë që dëshira. Sa një agonia vdekjes, çës problem, dhimbje smundje, ngarkesë, harresë, humbje vdesjes, gjitha këto e shoqëtojnë njirin. Apo Allahu na ruajt para mendimi me kur vdekje befasishme. Seprat njëri apo thon, çu vdekje në aksident, Allahu më e seprato, apo jo sekond bam shkoi. Çatë dikut, çatë shpresë thotë Allah, jam vonë Allah, shpresë, si thon, la ilahe illallah. Bismillah. Vdes me me Allahu i mëdhenjaluat. Aiçi o gafen vdesun ku ku çka shka japun. Ai skajo ja, shpejtose, sko këtja pa fat ka vdekja, mu kujtu. Po ka dal valla duru pendu, pa mirë shkou, tu menui, e ja, kënes ti apo simo menu red fort. Nuk arrin as, as tak furlla me thon ka hera ato. Për. Prandaj ajo që të bën të vëmendshëm, të kujdesun është e këto zakaflet gafletë më në gjithmonë në kët kuti në kët zhvendosje në kët neglizhencë e cila kras atyre rrezik që i përmaniçi sil e sil edhe rrezikun e përfundimeve të këqëj Allahu na ruaj nga përfundimet e këqëj Allahu na ruaj në kësmundje dhe nga shirr i saj Allahu na mësosh të jetojmë të vëmendshëm të kujdesshëm Allah që Allahu na mësosh ç'a dalë nga kordinë e jetë dalje façëbardhë që na gëzon ditën e takimit me Allahun te barekoth Në kaqë person të të dërdojmë edhe në të armen, inshallah të trajtëm këtë temë të rëndëshme, e Allah në takovë në hajtë dhe në dharë sukses. Dire tëre, zotë i ruë dhe i shpublikë, wa sallamu ala Muhammedin, wa ala alihi, wa sahbihi, wa sallamat e simen këthira.